Jonden martxuaz gehoz, arnegitik pasatzen den egobi ibaia kutsatua da. APR-en agantzalean elkarteko presidenta den uen biskaitsipik esplikatzen dauku xuxen zer den kutsadura hori. Kutsadura hori on, egun uziz bada, hori da agitida urein gainen kolorazio Pentsatzeko da, zai gazoila edo ezantza, zaito lako dela, isultzen mm -hmm. urat. Duela iru urte ere izan zen alako kutsadura bat, eta azken Guardia Zibilaren kasernan zen ziterna batetik, ezantza eskapatzen zela atxeman zuten. Hora izer izan ditaiken, eraiten doku Lui Biskaichipik. Giza bereko zera da, eh, kutsadura, zeren eta gohan baktetik analizia du eta analizia emaiten dute edo esantza edo gazoila hilo dela. Horai ere gauzabera da, ez da didetuki uratildu, mm. du, bisikineke da atzemaitia nuntik den, zuseen, ega gaineko esantza depotetik, ega behareko benta oitaik ez dakiku zuseen nuntik gildu den. Hori da ikalak hiluzo edo atzemaitia nuntik gildu den. Ikerketak asia dira eta zertan diren erraiten dauku katin begek arneiko ausapezak? berriak dila somaite ondakoa unet, dituta bon, beti kerketa hori segitzen dira eta servitxo eh, suprefekturako edo, edo prefekturako servitxoak de detenekoak ari dira beren eh, espainiol homologekin zerbait soluzione zerbait agapatu nahiz nahi duriko sobera, sobera ilaite badu eta horrek eh, segitzen duela hola soluzionei gabe voilà. da nik ena inoke ina alazite soluzione bat agapadain Azpaita normal egongo egunean, no, emaste denbora eman dezaten, kolako gauza batena japatziko eta su